Хотілося спати. Жанна продовжувала лепетати якісь свої жіночі дурниці. Вітику, якщо хочеш, я швиденько приготую салатик з креветками. Все необхідне є в холодильнику, зараз розморожу. Буде готове за дві хвилини. Ти ж знаєш, я багато не їм, у мене дієта». «Не треба салату, мені досить і цього». Віктор потроху заспокоювався. «Не так уже все й погано». Є дім, є у домі, є дружина, син. Чого іще? А цю чортову вальку він забуде. Відріже, викине з пам'яті, наче й не було. Завтра й почне. Він помилився. Забувати було вже пізно. Ранкове сонце повернуло його назад у перший день їхнього знайомства. Непереможної сили почуття Тягнуло на сьомий поверх Тягнуло до неї Тягнуло хоч плач Хоч кричи Хоч повісься Тягнуло за руки, за плечі За те місце, якого в пристойній компанії Не називають Того дня він зміг подолати Цей поклик плоті Зміг ціною зусиль Рівних за інтенсивністю Подвигам Геракла Аж усміхнувся Згадавши, що радив робити у таких випадках, емоційний італієць Челентано рубати дрова. Ой, якби йому зараз сокиру через тайгу лягла би просіка до самого Байкалу. Змусив себе приїхати додому вчасно, одразу після роботи, чим несказанно здивував усю родину – Жанну, сина, Марію Павлівну і навіть Кінга. Повечеряв, поговорив з Олегом. Не зразу знайшли спільну тему. Син так рідко бачив батька, що той залишався для нього скоріш символом, аніж живою людиною. Символом позитивним. Над цим мати і Марія Павлівна працювали ефективно. Символом доброго, мудрого, дбайливого тата. Та майже позбавленим плоті. Олег з маличку виріс на жіночих руках. Ще маленьким сприймав спілкування з батьком як щось епізодичне. Завжди приємне, з горою подарунків, завжди з відчуттям свята. Цирк, луна, парк, поїздка на море, але випадкове і тимчасове. Тато в його житті посідав роль Діда Мороза. З'являвся час від часу, приносив мішок подарунків, влаштовував свято з феєрверком і знову зникав. Надовго, до наступного свята. Іноді, в часи рідкісного для Віктора ділового спокою, коли одна справа була завершена, а інша ще не задумана, він згадував про сина, згадував, що малий росте, стає все більше і більше схожий на нього, Віктора Безродного, що саме він має продовжити отой безродний рід без коріння. Згадував, що син росте практично без батька що виховують його жінки, а від баб чого чекати? Зацяцькають хлопця, запестять, зацілують. Виросте ніякушка, не здатна ні на що. А йому жити, жити в жорстокому світі, де або ти, або тебе. Хто, як не батько, мусить підготувати його до цього? У такій хвилі Віктор починав розробляти плани загартування сина – Складав схеми фізичного розвитку, щоб хлопчицько трохи підкачався, навчився давати здачі і навіть нападати першим. Олег сприймав ці напади батьківської любові спершу як грубе втручання у свій спосіб життя, а потім наче й визнавав батькову правоту. Так, чоловік повинен бути сильним, загартованим, навіть агресивним. Це невід'ємна частка іміджу супергероя. Та згодом зрозумів, що напади – річ не систематична, вони минають так само швидко, як виникають. Потрібно просто перебути цю хвилю цунамі десь у надійному сховищі, наприклад, захворіти. Підвищена температура гарантувала повне звільнення від обливання холодною водою, від виснажливих програм роботи з тренажерами, на які батько не шкодував грошей, від качання заліза. «Вікторе Івановичу, ви абсолютно праві,